Do tradice, která se jmenuje Čita Mátratá. Čita Mátratá znamená pouhé, e, pouhá mycl. Hm? E, všechno, co vlastně dneska e, pomalu, pomalu i věda přichází k podobným e, závěrům. Hmm? Ale závěry vědy se stále mění, že vlastně eh, už to, čemu se říká matérie, a pojem matérie je úplně jiný v indické a čínské filozofii než v naší filozofii. Hmm? Matérie je něco, co tam je, hmm? ale Indové to vůbec eh, ne, neznamená, že to musí tak vidět, a Číňani, Lauterné. Ne. Hmm? Matérie není něco, to tam je, ale materie je něco, co pochází z mysli. Hm? No a to je kódovaný v čínské filozofii, to je kódovaný v indické filozofii, ne ve všech, ale ve většině. No ale to vůbec není kódovaný v naší filozofii. Hm? No a když vlastně nemyslíme striktně řečeno, tak je, co tam je, hm? to je otázka. No a když myslíme, no tak už vlastně my vytváříme hm, myšlením objekty. Hm? My, ty objekty a skutečnost objektu se vytváří myšlením. Hm? No a to je premise pochopení té filozofie, která je na základě tohoto traktátu vysvětluje, jak myšlení vlastně e, Dělá dojem, že ty objekty tam jsou. Hm? Ale ty objekty tam nejsou. Hm? A ty objekty nemůžou existovat bez hm? skutečné reality, tak jako tín nemůže existovat bez eh, formy. Hm? A ta forma v nedualistické filozofii, tak ta se nazývá... Hm? Eh, nebo to, co je podkladem formy, to se nazývá mysl. A v buddhismu tež to, co je vytvořené, je vytvořené myslí. Mysl obsahuje všechno, je předchůdcem všeho. Ovšem v realistické filozofii, která je realistická filozofie, ten objekt tam je první a pak přijde mysl. Ale tady mysl je první a pak přijde objekt. Hm? To je důležité pochopit. No a teď té e, filozofii, která vysvětluje všechno a všechno, co můžeme pochopit ve světě, to je e, souvislé vznikání nebo závislé vznikání hm? nebo e, důvod a důsledek hm? neboli relativita. Hm? No a ta relativita z hlediska nedualistické filozofie, ta vlastně zakrývá to, co je skutečné a z čeho všechny věci pochází. A v této tradici je to mise. No a teď máme dva velké proudy v této tradici, že vše pochází z mysli a pochopení mysli, my pochopíme všechno. A to je směr. Proto jsem přeložil Sandi němčinu na což jsem přeložil jako to rozvázání uzlu, ve směr založený na této sutre rozvázání uzlu, což je základ pro jeden vůbec nejdůležitějších textů v buddhistické filozofii a praxi, což je Yoga čara Bhumi šastra, to znamená vlastně šástra, pojednání o těch základech, jednání v józe. A to vysvětluje těch 16 základních základů, které musíme pochopit, aby jsme pochopili, jak mysl Pracuje na základě eh, různých představ reality a různých základů reality, hm? která mysl sama tvoří. No a základ té reality, která je vlastně realita souvislého vznikání, to je mysl, která se hýbe. A mysl, která se hýbe, hm? a která tvoří náš svět, se jmenuje Alaya. Hm? Čili máme tradici vysvětlení e, souvislého vznikání, vysvětlení naší zkušenosti ve světě. Na základě Alaya, Alaya je, Alaya je e, mysl, která bydlí. Hm? Ale nátura myslí není, e, že bydlí, hm? proto i v v, v Damapada a tak dále. Rahat se nazývá Anoka, to znamená vlastně ten, který nemá obydlí ve světě. Hm? To obydlí ve světě, to je právě Malája. Hm? No a to obydlí ve světě, jestliže vyprázníme, tak se dostaneme do eh, skutečnosti tak, jak je, která se nazývá práznota, práznota bez prázdnoty nepochopíme buddhismus, ale prázdnota v nedualistickém smyslu znamená takovost. A je třeba pochopit, že Buddha je ten, který v takovosti přichází a v takovosti odchází. No a v nedualistické tradici to není jako osoba, protože osoba je iluze, ale to je moudrost. Moudrost přichází a odchází v takovosti. A aby jsme to pochopili, musíme hm, mysl vyprázdnit. To máme též v našem traktátu. Myslím, že jsme tím skončili v eh, minulé lekci. Hm? My nemůžeme eh, pochopit hm, takovost. Protože eh, ten, kdo mluví a to, co je řečeno, ve skutečnosti není. Eh, i když myslíme, ten, kdo myslí a co je myšleno, tam není, hm? to se nazývá být v souladu s takovostí. Hm? Ale když zanecháme myšlení, to se nazývá dosažení takovosti. Hm? Ale to se nazývá dosažení takovosti, jestliže jsme budhové. Hm? Teď my nejsme budhové, jak víme, že nejsme budhové, protože e, Budha, skutečný Budha, to je takovost. My, když začneme myslet, tak my myslíme, protože naše mysl má kontinuitu. Hm? Protože má kontinuitu, no tak my máme představy o, o světě tak rozdílné a to. Proto my bydlíme v různých rozdílných myslích. No a teď ta rozdílná mysl, to jsme my. Hm? V čínštině bytosti se nazývá jung sheng, co znamená doslova rozdílná eh, zrození. Hm? My žijeme v rozdílných zrozeních a v rámci těchto rozdílných zrozeních my máme kontinuitu mysli. Hm? A když začneme myslet, No, tak ta naše mysl vychází z ty kontinuity, proto naše představy se liší. I my jsme lidé, my jsme středoevropani, my máme stejný jazyk, češtinu, ale naše představy o, o světě a to, k čemu dáváme pozornost, tak k čemu nedáváme pozornost, jsou úplně jiné. Hm? Když se projdeme po Václaváku, tak každý bude vidět něco jiného. Protože my máme jinou kontinuitu mysli, jiné zvyky a těm zvykům v mysli, který tvoří kontinuity, v této tradici se říká byčat, co znamená semena hm? našich zkušeností, který zanechají stopy hm? v mysli. A podle těch stop my pak. Myslíme a e, to myšlení má kontinuitu. Ale podstata mysli, jak jsme se dozvěděli v minulých lekcích, podstata mysli žádnou kontinuitu nemá. Ta je bezčasová. Hm? To je i v terovádě Nirvana je e, nemá čas. To, co má čas, to je souvislé vznikání souvislé vznikání je v čase. Ale základ souvislého vznikání hm, žádný čas nemá. Stejně tak základ mysli žádný čas nemá. Tak ten čas je daný objekty mysli. Hm. A teď ty objekty mysli, my žijeme Existenci, která je definovaná eh, myšlením založeným na pěti smyslech, no a to je ta nižší sféra myšlení. Hm? Až se staneme eh, vyššími bohy, máme nižší bohy, které se jmenují déva, od sánsvědského což je zářit, hm? to jsou jako rečtí bohové, indičtí bohové, které stále jsou ještě eh, odmíněny hm, objekty, proto válčí různě a válčí s démony a tak dále. Hm, a mají různé formy. Hm. No a eh, to jsou nižší boho, bohové. Vyští bohové v budismu se jmenuje Brahma. Hm. Brahma ne jako ve Vedantě, ten, co je tvoritel reality, hm? ale Brahma jako někdo, kdo je e, vyšší bytost. Hm? Vyšší bytost je ta bytost, která zůstává v samády, protože je v samády, tak vnímá jemné formy. Tým jemným formám se říká růpa, ale ty hrubé formy jsou taky růpa. A rupa znamená, to je ve Vysudimaga, to je v Terváně, to je v Mahajáně. Růpa znamená to, rupa ty růpa, ty, ty růpa, to znamená to, co je v procesu rozbíjení. Hm? Podle abidarmy v procesu rozbíjení jak pěstí nebo instrumentama, tak i v procesu rozbíjení logikou. Hm? To co je stůl, můžeme rozbít. Proto to existuje v, v relativní realitě, ale jiné bytosti vůbec nevidí stůl, hm? ale vidí úplně něco jiného. No a stejně tak, jestli jsme lidé, ale když budete žít v Japonsku, ty mají představy stolu úplně jiné. Hm? Když budeme žít v Číně, v židle. Taky židle, ale ty mají představu toho, co je židle, úplně jiné. Hm? No a naše realita je dána právě těmito představy, které jsou vytvářené myslí hm? a my je komunikujeme, my je získáváme naši kulturu, my je získáváme naším vzděláním a my je, ty jsou kódované v našem myšlení. Hm? No a to, to co my vnímáme jakož to závislé vznikání, je vlastně podmíněno do velké míry našimi koncepty, které nemají vlastní žádnou realitu, ale jsou takzvané fabrikované naší komunikaci. Hm? A proto každá bytost má svůj svět. No a teď Mluvili jsme o dvou tradicích v, v nedualistické filozofii založené na mysli, na nedualistickému principu myšlení. No a ten druhý směr, to je, ten je reprezentovaný tímto dílem čínské tradice, snad nejdůležitější pro pochopení Tradice, která se nazývá tradice Luna Tathagati, tatágata Garba, neboli tradice vyrozeného budovství. Skutečná mysl není odlišná princip mysli, není odlišný od budhu není bytosti a budhové mají stejný princip myšlení. No a to je jako zrcadlo, my přijdem k tomu tému našem textu, vlastně všechny druhy myšlení, ať už mentální myšlení, individuální myšlení, ať už myšlení na základě smyslu, všechno jsou vlastně z hlediska principů myšlení, jsou jako zrcadla, který pouze odráží realitu, ale my do nich dáváme, fabrikujeme náš význam na základě našich slov, věd, vlásek, které formují komunikaci. A my věme, tvoríme naše představy na základě té komunikace, kterou my jsme získali v podobě vzdělání. My si interpretujeme realitu. No, a teď je způsob myšlení, který je založený na, na tomto principu, že princip mysli nebo neboli základ mysli se nikdy nemění. To, co se mění, to jsou tvary mysli. Aby jsme mysleli, potřebujeme objekt. Jestliže nemáme obět, my nemyslíme. Hm? Právě proto, hm? jestliže uznáme, že to, co myslíme, nemůže odpovídat ty nejvyšší realitě, kterou musíme hm? přímo poznat. No a právě proto eh, je tak důležité, ten, eh, aby jsme ji poznali, aby jsme měli ten prst, v zemové tradici, která ukazuje na ten plný měsíc, do plného měsíce už nemůžeme nic přidat, hm? do té skutečné reality tež nemůžeme nic přidat, nemůžeme od ní tež nic odebrat. A prostě je tak, jak je. Proto se nazývá takovost, hm? což je nejlepší překlad. Hm? No a když jsme v souladu s touto takovostí, musíme ji pochopit. Proto skutečný Buddha v této tradici je, je moudrost. Jaká moudrost? Moudrost samády. V indické tradici, ve všech indických tradicích, které jsou spojené s jogou, když realizujeme to, co je nad svět, jsme ve stavu samády. Jestliže vidíme nirvánu, tež my nemůžeme vidět nirvánu, pokud nemáme e, samády. Hm? Je samády s světským objektem, jako je dech, jako jsou barvy, hm? e, jako je jako je osoba, hm? to jsou všecko světské formy, hm? ale je samády, které je nad uvázání, nad objekty. Hm? A to je samády na tu skutečnou realitu, která se jmenuje v buddhismu nirvana. Nirvana doslova znamená, hm? e, nemáme zaslepenost. Nemáme nevědomost. Doslova nevědu hm? a vidia. Hm? No a proto my nechápeme protože nemáme tu vědu, aby jsme to pochopili. My nemá, nechápeme, že ta realita, kterou vytváříme myšlením, je pouze a jen vlastně realita vytvořená. A to, co je skutečné, to nemůže být vytvořené. Protože to, co je vytvořené je podmíněné a to, co je podmíněné, existuje v čase. No a ta realita, která je skutečná a nirvána, ta je nadčasová. A proto že v této tradici skutečný Buddha je právě moudrosti takovosti. A ta se nazývá dharmakája, tělo budhy. Tělo budhy je moudrost. A moudrost vytváří formy, ale sama žádnou formu nemá. Hm? A to, co vytváří formy, sama žádnou formu nemá v této tradici, to se jmenuje právě to luno tathágati neboli přirozenost budovství. A ta přirozenost budovství je stejná v nás, jako ve všech bytostech. Není rozdíl. No ale my to tak nevidíme, a právě proto my interpretujeme naši zkušenost ve světě: což je souvislé vznikání na základě důvodů a příčin. My to interpretujeme jakožto skutečnou realitu, ale přitom to zakrývá tu skutečnou realitu, která nemá čas, ale vlastně je podkladem pro čas, protože z vychází vlastně ty představy objektů, které jsou v čase. Hm? Dnes pomalu, pomalu věda i psychologie vychází k různým teoriím, které už nejsou tak odlišné od této teorie. Jediné, co skutečně můžeme hm? e, jako odfirmovat, co skutečně můžeme potvrdit, to je, že mysl tam je. Už mota tam skutečně není. No a to bylo jasné Číňanům a Indům už před tisíci lety, že forma přichází z prázdnoty. Hm? A proto cokoliv má formu, to je možné rozbít. Ale to, co formu nemá, no to nerozbijeme. Ale my můžeme též vytvořit myslí, jestliže že studujeme samádě v té tradici, co já jsem studoval. My musíme studovat ty tři druhy myšlení, založené na pěti smyslech, založené na jemné, jemných formách, které umožňují e, hlubokou koncentraci a neforemné myšlení, které je stejně jako Pythagoras stejně jako starý řekové si byly vědomí, která nepotřebuje formu. Hm? No ale my stejně ho vytváříme myslí. Právě proto i ty bezpořenné objekty, pokud jsou vytvořené myslí, no, tak nejsou to nejvyšší realitou, ale je pouze prostředek k poznání té nejvyšší reality. A nejvyšší realita v této tradice je takovost. A takovost je právě to, co je přirozenost myslí, což je, je stejná pro Budhu i stejná pro nás. Hm? A proč proto eh, praktikujeme skutečnou jogu? Hm? No, protože skutečná joga je tradice nenásilí, této mysli, která je založena na vyrozenosti budovství, žádné násilí nemůže existovat. Proto my hm, praktikujeme lásku, soucit, radost hm, a odpojení, protože hm, ty patří té nedualistické realitě, která je nad rozlišování rozlišování, diskriminace, která pochází z mysli. Hm? A tak se dostáváme vlastně k pochopení toho, co je zde řečeno. No a teď, aby jsme pochopili, že ta mysl hm? má podstatu nirvány nebo takovosti nebo prázdnoty, potřebujeme tamády. Jestliže máme realizaci i individuální realizaci v Terawádovém buddhismu, v Mahajanovém buddhismu nebo v cestě bodhisattvu, individuální realizace je pouze prostředek k tomu, aby jsme poznali plnou realizaci, která není individuální. Hm? Protože Samsara existuje jenom v v poměru s nirvánou. Nirvána existuje v poměru s samsárou a to co, je, to, co je na základě ičin a důvodu, to neexistuje ve své vlastní podstatě, to existuje v relaci. nirvána není dualistická, ale my chápeme pouze v relaci k samsáři. Právě proto, aby jsme pochopili nirvánu, to je specifika buddhismu, my musíme pochopit, jak samstára pracuje. Jinak to může být slepá víra a buddhismus, skutečný buddhismus, nemůže být slepá víra. Proto víra v buddhismu se nazývá hm, vlastně confidence. Hm. Je interpretovaná jako konfidencí v tervádě Je to důvěra. Hm? A důvěra v co? Důvěra v ten plný měsíc. Ale ten plný měsíc musíme pochopit, plný měsíc mysli. A to pochopíme pouze, když správně nasloucháme. To je moudrost z naslouchání. Hm? A když správně uvažujeme o tom, co jsme naslouchali. Když není ten prst, který nám ukáže na to, že naše mysl je Buddha. My to ne, nikdy nebudeme věřit. Proto tento traktát se nazývá Vystání víry v Mahajána. A ta Mahajána, jsme se učili, je ta jedna mysl bytostí, která spojuje všechny bytosti a která je dělá jeden celek. Hm? Nerozlučitelný celek. Čili, jakmile se pochopíme skutečný objekt, to je i v terováně, skutečný objekt realizace, spojí se šamata s vypašanou. Když se spojí šamata s vypašanou, no tak my můžeme proniknout do naší zkušenost tak, jak je. V naší zkušenosti my Nemůžeme nic chytit, protože vše je relativní. Svět nemůžeme chytit, nirvánu, nemůžeme chytit. Ale, aby jsme to pochopili, my musíme proskoumat tu mysl, která je relativní. A ta mysl, která je relativní, má objekty a ty objekty jsou buď hrubé, nebo jemnější, nebo úplně nejjemnější, ty bezforemné objekty. No ale nirvana není objekt. Hm? Proto v sanskritu objekt se kromě jiného nazývá alambana, co znamená něco, na co můžeme pověsit mysl. Ale tu skutečnou mysl my nemůžeme pověsit na nic. No a pak to dává smysl. Ten, kdo mluví a to, co je řečeno, ve skutečnosti není. A i když myslíme, ten, kdo myslí a co je myšleno, tam není. A to se nazývá být v souladu s takovostí. Hm? To znamená, my musíme mít tu moudrost z naslouchání. My musíme mít moudrost z kontemplace o tom, co jsme naslouchali. Musíme praktikovat samády na základě objektu, aby jsme pochopili, že to, co chytáme, to je pouze relativní a to, co je relativní, musí existovat jedině v relaci k tomu, co relativní není stejně tak jako samsára, může existovat jedině v relaci k nirváně, nirván v relaci k samsáře, ale skutečná moudrost je nerozličující moudrost. A to je velká moudrost v Mahajáně, nebo v cestě bodhisattva, já nemám rád to slovo Mahajánu, protože Buddha ani v terování nikdy žádný jako skutečný dualismus neučil, hm? no ale e, učil prostředky, které e, jsou založené spíš na realistickém pochopení naší zkušenosti, je tam náma, je tam růpa, no a které je založené na e, nedualistickém pochopení naší zkušenosti, to náma a růpa, tak existuje pouze na základě nevědomosti. Protože jsme nevědomí, aspoň byli jsme nevědomí v minulém životě, tak jsme akumulovali karmu. Karma je akumulace samskára. Samskára je to, co jsme fabrikovali, hm? jakožto naše představa o světě, o tom, jak fungujeme hm? ve světě. No a na základě toho pak my oddělujeme, hm? a ta oddělující mysl. To je to, s čím jsme se narodili. A vytváří dojem, že to, co má formu a to, co nemá formu, je od sebe oddělené. No ale od samého počátku to oddělené nebylo. Kde to oddělené nebylo? V skutečnosti, tak jak je, a ta skutečnost tak, jak je, se nazývá v tradici nedualistického myšlení, což je podklad ty se nazývá takovost. Lepší slovo pro to není. Hm? Takovost je prostě stav věcí tak, jak je. A to je stav věcí tak, jak je, že se nedá uchopit myslí. Ale bez mysli my nemůžeme žít. No ale jak se dostaneme k tomu skutečnému stavu tak, jak je? Hm? Když ale zanecháme myšlení, to se nazývá dosažení. Ale to se nazývá dosažení, jestliže opravdu zanecháme myšlení. Ale my můžeme zanechat myšlení jedině, když se staneme buddhy. Buda nepotřebuje myslet. Proto v tradici bodhisattvů my musíme studovat a jasně pochopit, Tež na základě dialektiky, na základě filozofie, na základě praxe. My musíme pochopit hm? ne, tu mysl, která je nad myšlení a která není závislá na myšlení, a které vlastně pochází z hm? myšlení. No a ta mysl je v nás, bytostech, je zakrytá naší nevědomostí, no ale v Budhovi zakrytá není, proto Budha nepotřebuje myslet, on pracuje na základě srdcadla, on odráží realitu tak, jak je. No a to je e, moudrost samády. No a samády je bezčasové, no a Budha, skutečný Budha, žije v bezčasovém samády, což je samády takovosti samády, e, Dharma krají, hm? samády, těla, darma. Na tělo, darma da, tež tělo, dharma má tež formy. Hm? Protože to, co má formy, a to, co formy nemá, je jedna realita. A jsme v Na hm? tu realitu, my, když zanecháme myšlení, no, tak my, Stejně budeme myslet, ale to myšlení pochází z, z těch, čemu se říká býtža, z těch semen minulých zkušeností. No a to je kontinuita našeho vědomí. Ta kontinuita našeho vědomí, s tou se zrodíme, v té žijeme, po každé, když myslíme, Tak mysl pochází z té kontinuity myšlení, to je teď v terváně. No a jakmile mysl skončí objekt myšlení, no tak okamžitě se vrací zpátky do té kontinuity, která je daná právě tou myslí, která bydlí. A v se jí říká avanga, což znamená. Anga je synonym hétu, to je důvod. Důvod a je existence. Důvod existence je kontinuita myslí. Proto, když vstoupíte naše výtelkyně Jindra, je, je familiérní tibetským buddhismem, kdekoliv vstoupíte do tibetského chrámu, máte představu hm? toho eh, samsárického samsárické zkušenosti světa. No a to je kolo, které se nachází v eh, ústech nestvůry. No ta nestvůra, to není nikdo jiný než smrt, než pět agregátů ulpívání, hm, které nás zabraňují tomu, aby jsme viděli realitu tak, jak je. Takže my se nacházíme v, v, v ústech, hm, slučně řečeno, v ústech smrti, v ústech hm, strasti, hm, v ústech ulpívání. Ulpívání na čem na zdánlivém vnímání něčeho, co skutečně existuje, co tam není. No a v je to hlavně osobnost, jako něco odděleného od pěti agregátů. V nedualistické myšlení je to všechno. Absolutně všechno. Nic nemá. kutečnou vlastní podstatu, kromě hm, takovosti samotné. A takovost jenom odráží, hm, ale sama žádný objekt nemá. No a jsme v hlubším pochopení eh, toho, co se nazývá medualistické pochopení naší zkušenosti. Hm. A to je velice důležité, jinak my. Jsme, dá se říci, my jsme absolutně v obětí našich představ. Obětí představ, my nemůžeme pochopit to, co je nadčasové. To je buddhismus. No, a teď jsme vysvětlili, předtím tu realitu takovosti, která je nepotřebuje slova, ale potřebuje víru, aby jsme ji pochopili. No a teď první jsme ji pochopili na základě toho, že se nedá myšlením pochopit, nedá se slovy pochopit, nedá se větou pochopit, nedá se Hláskami pochopit, nedá se jakýmkoliv rozdělujícím způsobem pochopit, hm? ale přesto my potřebujeme slova, aby jsme ji vysvětlili. To je přesně hm? to, co vysvětluje ten princip, aby jsme pochopili, že ten plný měsíc je v nás, není třeba do něj něco přidat, není třeba od něj něco ubrat. On je už v nás, to je podstata naší mysli. Ale aby jsme tu podstatu naší mysli pochopili, my stále musíme teď používat slova, když nemáme ten prst, slova je jako prst, který na tu realitu ukazuje. No a tu realitu, tak jak je, tu takovost, tu formu dármy, hm? což je takovost, tu vlastní podstatu dármy, což je takovost, neboli nirvana v nedolistickém pochopení, neboli prázdnota, neboli e, e, sféra věcí tak, jak jsou, hm? dharma tá, neboli element dármy tak, jak je, hm? darma dátu, to jsou všechno synoníma, reality tak, jak skutečně je. A ta realita tak, jak skutečně je, je nad nadpochopení slovy. No ale my bez slov, my nemůžeme pochopit. No a proto, aby jsme pochopili takovost, tež musíme použít slova. No a to je, já nevím, jestli jsme to v minulé lekci už probrali, hm? teď to probereme rychle, Abychom pochopili tu realitu, která je nad slovy, musíme též používat slova. Jinak nikdo tu realitu nebude chápat, protože my komunikujeme slovy. A pokud tu realitu nebudeme komunikovat, nikdo v ní nebude věřit. No a právě proto, v činštine pro tu realitu takovosti máme krásný výraz, která hm? se jmenuje Jen žů, Žen znamená pravda nebo opravdový nebo skutečný a žů znamená takový. Hm? To, co je skutečné, to je nirvana, v nedoristickém pochopení takovost nebo prázdnota, to se nemění. A to, co se mění, to jsou eh, ty tvary, ty objekty, ty obrazy. to eh, stejné. Eh, slovo má různé odstíny. To se nazývá nimita. Na základě nimita, na základě obrazu, na základě symbolu, na základě eh, Objektu, symbolu, obrazu, hm, my pak vytváříme percepci neboli vnímání. A když něco vnímáme, no, tak my to eh, přijímáme. Když to přijímáme, eh, máme eh, pocit. Hm? když máme pocit, no, tak eh, eh, v základě pocitu my pak oddělujeme realitu. Ale ten pocit pro jiné objekty, každý má úplně jiný. Proto naše myšlení, je založené na pocitech, díky pocitům my pak rozdělujeme. Je třeba poznat, že to myšlení. Není tak, jak ho vnímáme, ale je individuální. Proto jsme zung proto jsme mnohá, mnohá podle toho, jak interpretujeme ty objekty, které se vytváří v mysli. A ty se vytváří v mysli na základě našich vedečných zkušeností, které zanechávají stopy v té mysli, které se nazývají semena. Tak jako ze semen vyroste strom, z nich vyroste naše realita. Na základě těch semen my teď přijímáme realitu. A kdo vytváří semena a realitu, to se nazývá právě ta agraja. To mysl, která bydlí ve světě. Která interpretuje svět. A to jsme my, my bytosti. Ale ta podstata mysli to je takovost. A ta takovost, jakožto podstata mysli ve všech bytostech, to se nazývá v této tradici luna tatagatu. Hmm? Ta tagata garba. Lů, z toho luna tatágati vychází naše realita. Tradici eh, sutry, eh, Rozvázání uzlu, v tradici jógačára, bůhmyšástra, v tradici asangy, a tak dále. A takovost je něco, co se nemísí. V této tradici takovost se mísí s naší představou o světě. No a to z toho vzniká e, alája. Ta mysl, která bydlí ve světě, ale ta mysl, která bydlí ve světě, není nikdy oddělená od té skutečné reality, která nemá čas, kterou nemůžeme myslí pochopit. No a ta se nazývá takovost. No a Buddha je ten, který v té takovosti přichází, který v té takovosti odchází a který ho kterého nemůžeme, jeho realitu nemůžeme pochopit na základě myšlení, musíme ji pochopit na základě eh, přímé zkušenosti. A ta, tu přímou zkušenosti nemáme, proto my ji musíme si osvojit vírou. Proto vystání víry v Mahajánu. Mahajána je jedna mysl, což je princip mysli, který je totožný toto, toto v každé bytosti. Hm? Jenomže my ho nemůžeme pochopit myslí, no, aby jsme to pochopili v čínské tradici, která je ovlivněna čínským myšlením. Aby jsme ho pochopili, musíme pochopit tu Nedokonalost myšlení. To je taoismus. Myšlení vždy bylo, vždy je a vždy bude nedokonalé. Hm? Protože myšlení rozděluje a realita vzniká z prázdnoty, která není rozdělena, Je rozdělená, jakmile má formu. Jakmile má formu, je relativní princip yin a yang. Je, je z pohybu a pohyb je na základě pozitivního polu a negativního polu, které se doplňují. Právě proto tu realitu budy, my nemůžeme pochopit myslí. Právě proto. Používáme ty koany, kum'an, hm? ty případy, které komunita má v který učitel dá komunitě, aby je vyřešila, aby je vyřešila. meditaci. Hm? No a jeden z nejznámějších koanů je, má bez budovství, Ne má. Mu znamená nemá u Samozřejmě, že má, ale myslí, my ho nemůžeme pochopit. A právě proto, když ale zanecháme myšlení, to se nazývá dosažení. Hm? No ale my nemůžeme zanechat myšlení, protože chceme zanechat myšlení. My musíme zanechat myšlení v samádhi. No ale... V našem případě, i když máme realizaci, když výjdeme z toho samády, které je, má za objektu realitu, která je nadčasová, my zase, jakmile začneme myslet, už jsme v relativní realitě, která je vždycky v čase. toto je na základě příčiny a důvodu, to je v čase. Ale ten čas, jak Nagarjuna se snaží dokázat, ten čas skutečně neexistuje. Proto v starých dobách měli úplně jiný představy o tom, jak něco trvá, v naší době, kdy my čas jako něco objektivního na základě pohybu nebeských těles v rámci eh, měsíců, týdnu, dnu, eh, hodin a tak dále. Ale to všechno to je vytvořená realita. Tak dobře, teď se dostáváme, pochopili jsme, hmm. Ta realita takovosti, ta je opravdová, proto se jmenuje džen, to, co je skutečný, opravdový. A ta realita, kterou my vnímáme na základě té skutečné reality, ta je žů, ta je prostě tak, jak je. Žů znamená tak. Džen žů znamená takovost. A takovost to je tělo darmy, Takovost to je elementární, to, to je stav věcí tak, jak je. A to všechno v této nedualistické tradici, to jsou synonýma. No ale, aby jsme pochopili, že ta realita takovosti je opravdová, my musíme o ní mluvit. A když o ní mluvíme, musíme pochopit, že ta. Realita, která je opravdová a kterou my vnímáme jako tak, jak věci jsou, na základě toho souvislého vznikání, které v našem případě není skutečné souvislé vznikání, ale v této tradici pouhého myšlení máme tři reality. Máme reality která se nazývá kalpita, což je eh, fabrikovaná realita. Klp znamená fabrikovat. Hm? Z toho je myšlení. Kalpana je též fabrikace. Vykalpa rozlišování, to je též fabrikace. Hm? Ale bez té fabrikace my nemůžeme žít. A my ne, nepochopíme bez tý eh, fabrikace, to, co není, tu takovost ale naš, náš pojem souvislého vznikání je založen na ty fabrikaci. Bez myšlení my nemůžeme pochopit hm, tu realitu tak, jak je. Právě my potřebujeme slyšet moudrost ze slyšení. Podle tradice Mahajány je, už v sobě též schopnost koncentrace pak my musíme uvažovat o té realitě, šou tam čím ta maja když uvažujeme o té realitě, my ji můžeme pochopit. Ale ten, kdo žije v ní, to je skutečný Buddha. Skutečný Buddha, to je moudrost této reality. Hm? Toto moudrost této reality to se nazývá tělo darmy. Skutečný Buddha je tělo dármy. To tělo dármy my můžeme pochopit jedině, jestliže jsme o něm slyšeli. V našem případě většinou čteme, ale tradici tradice že jsme slyšeli. No a co jsme slyšeli od učitele, my se učíme o tom kontemplovat. Tím, že kontemplujeme, my se ptáme na ten význam. No a učitel, nám ho vysvětluje v zenový tradici. Já jsem byl částečně vychován v této tradici. V zenové tradici pak ten učitel nás vede k tomu, aby jsme pochopili, že to myšlením my to nemůžeme pochopit. Ve starých dobách to bylo kopancem, to bylo eh, postavení se na hlavu, to bylo neskutečným a, eh, různýma gestama. Dnes už je jiná situace. Dneska jsou lidi nemají přístup k těch, tak realizovaným učitelům, kterých bylo více ve starých dobách, který přímo predá zmysle vyskouští tu mysl toho žáka, že on pozná Prímo, že ten žák není vázán na myšlení a právě proto jeho mysl je otevřená, tak mu to, co se myslí nedá pochopit. To se může stát na základě kopance, to se může stát na základě výkryků, to se může stát na základě toho, že přizpůsobí bolest nebo toho, že ho hodí do vody. A když se chce z té vody dostat, tak to brání. No a tak dále je mnoho, mnoho způsobů. No ale jeden z nejefektivnějších způsobů to je logika. Buddhismus je neskutečně neskutečně vyvinutou logiku, váznoty, dialektiku, aby jsme pochopili to, že to, co je skutečné, my nemůžeme pochopit myslí a jestliže ulpíváme na mysli, to znamená, že ještě tam nejsme. A proto, když zanecháme myšlení, to se nazývá dosažení, no ale v našem případě dosažení je nedosažení, protože ta realita dosažení je ne, neuchytitelná, je. Je nepochopitelná, je nevysvětlitelná. Hm? No, ale my musíme vysvětlit, a právě proto text tvrdí, hm? jestliže vysvětlíme. Já vykládám filmo s protože tady ten překlad je. je nemám hotovej. Tak ta, jestliže vysvětlíme to, co se nazývá takovosti, hm? na základě e, vysvětlení, tak mluvíme o dvou aspektech nebo o dvou druzích takovosti. Hm? Jeden je takovost, která je skutečně prázdná a jeden je takovost, která je skutečně neprázná. Hm? Je skutečně ten aspekt, který je takovosti, který je prázný, hm? ten vysvětluje to, co je čen to, co je opravdové v absolutním smyslu, v konečném smyslu. Hm? No a ten, to, co je opravdové v konečném smyslu, je to, co vyjevuje realitu tak, jak je, to je prázdnota, nedá se chytit. No a to, co je skutečně neprázné, to vysvětluje tu vlastní podstatu té reality, která je naplněná, kdy je rozdíl mezi východním myšlením a naším myšlením. To, co je prázdné, to je Naplněné nezměrnými cnostmi, nezměrnými cnostmi čistoty, která se nemůže stát objektem zašpinění, ani subjektem zašpinění. Hm? Proto je anášráva. Anašráva znamená, že do něj netplývají nečistoty. Z ní tež nemůže vyjít, žádná nečistota To Tomu se říká anachrala. Šprů znamená doslova v sanskritu, jako když máme díru v hranici, no tak z toho hranice pak bude něco utíkat. Ale z té reality nic nemůže utíkat, protože je naplněná. Ne, ne, nezašpinitelnou cností. Ty nezašpinitelné cnosti, to je vlastní podstata této reality. Ta není prázdná, protože eh, ta je vlastní podstata této reality a to jsou ty eh, nezašpiněné cnosti nezašpinitelné cnosti ani zvenku, ani zevnitř. No a to, co nás ovlivňuje zvenku nebo zevnitř, to nemá vlastní podstatu, protože to je založené na nevědomosti. Nevědomost této tradici není skutečná, A Buddha vysvětlil závislé vznikání na základě nevědomosti. Právě proto v tibetské tradici naše zkušenost světa, těch dvanáct těch dvanáct důvodů relativity, jakožto zkušenost individuální skutečnosti, je v hubě i nestvůry, která se nazývá smrt, která se nazývá eh, pět agregátů ulpívání. No, a jelikož jsme v tom hrdle i nestvůry, je třeba poznat to, co v, tý, v tom hrdle nestvůry není. No a to je právě eh, takovost, která se nedá chytit a které jejich vlastní podstata jsou eh, nezměritelné cnosti, které jsou schopné nám dát naplnění. No ale ta realita sama je plná. být plný a být prázdný v našem myšlení není to samé, no ale v myšlení dálného východu a v myšlení indickém hm, to nejsou žádné protiklady. Být plný Znamená být prázdný, vlastní podstaty. Podobný princip najdeme i v hinduismu, najdeme i v jainismu, najdeme v józe. No a teď vysvětluje, já se podívám, jestli tady se dostanu k tomu překladu. Já to přeložím sám, to je lepší. To, co se nazývá ten aspekt prázdnoty, od samého počátku, to je. Byl eh, prost hm? všech eh, zašpiněných soucen nebo nečistých soucen. Hm? To znamená, Ante, máte vypnutý mikrofon. Nepočujeme vás. Jak se to stalo? A to, co jsem řekl předtím, to, bylo, to je slyšitelný? Nebo to jsem mluvil sám? sebe. No bylo chvilku, jenom teď, jak jste hledal ten překlad, tak potom vlastně. Aha, no tak to je dobrý, tak v tom Taky případě. Takže teď, co jsem překládal, to, to už tam je? Hm? No, to, co bylo... jsem... Tak mám to znovu přeložit? Ano, prosím. Jestliže mluvíme o takovosti, hm? když už o ní mluvíme na základě rozlišování, no tak ta takovost má dva aspekty. Jeden je skutečně prázdný, protože může vyjevit v definitivní formě to, co je opravdové. A ten, který je skutečně neprázdný, protože má vlastní podstatu, která je naplněná, od samého počátku je plná, hm? Těmi snostmi, které nejsou subjektem nebo objektem zašpinění. Čili jsou a našráva. Já jsem vysvětlil, a šráva je něco, co vlastně co uniká, jako když máme díru v hře, tak to. Prolíná, hm? no ale ta, e, skutečné cnosti nemůžou unikat, protože jsou plné ve své vlastní podstatě. A právě proto nejsou subjektem nebo objektem veškerého zašpinění. Hm? No, e, to jsme jakž takže vysvětlili a teď vysvětlujeme dále to, co se nazývá ten prázdný aspekt, ten od samého počátku je prost všech začpíněných soucen, žanfa, začpíněných darem, Uxianyin je asan prajukta je nespojen se vším, co je začpíněné. A proto je teď prost všech nimita, všech rozdílů založených na obrazech objektu, na obrazech, na objektech, na symbolech. Hm? Je nemá prostě, protože nemá žádnou formu. V sanskritu hm? je prost všech forem. A formy dávají rozlišování. Když není žádný form, žádná forma, no tak co budeme rozlišovat? No a právě proto eh, se nedá pochopit na základě iluzorního myšlení, které potřebuje formu. Jestliže tam žádná forma není, no tak eh, eh, my nic eh, nemůžeme rozlišovat. No a ta nerozlišující moudrost, my ji potřebujeme, aby jsme pochopili tu velkou moudrost, což je moudrost nedualistická. To, co je opravdové a to, co má formu, je jedna realita. To nejsou dvě reality. A to, co je opravdové, Žádný, žádnou formu nemá a to, co má formu, to není oddělitelné od té skutečné reality, která žádnou formu nemá. To se nazývá žlouk, to se nazývá jak je. Je třeba poznat, přímo poznat, že vlastní podstata Vlastní přirozenost. Hm? Vlastní přirozenost eh, takovosti se nedá říct, že eh, nemá žádnou formu. Nedá se ani říct, že eh, má nějakou formu. nedá se ani říct, že eh, má i nemá žádnou formu. My ji prostě nemůžeme pochopit. Eh, na základě myšlení nedá se ani říct, že nemá žádnou formu a i má žádnou formu. Hm? Nedá se ani říct, že má formu a nemá formu dohromady. Hm? Nedá se říct, že je, má jednu formu. Nedá se říct, že má rozdílnou formu. Nedá se říct ani, že má jednu formu a rozdílnou formu do, dohromady. Všechny. Možnosti, jak myslíme. A v buddhistické logice. My myslíme jedině na základě rozlišování a rozlišování To jsou čtyři druhy rozlišování. Existuje, neexistuje, existuje a neexistuje, a ani existuje, ani neexistuje. To jsou jemu se říká koty, v transkrytu koty znamená limit. To jsou limity myšlení. No a dozvěděli jsme se, že to, co je skutečné, to nemá žádné limity. A to, co má limity, to je naše myšlení. A naše myšlení je v rámci právě toho, co dává mysli limity, omezení. A to je, existuje, neexistuje, existuje a neexistuje společně, ani existuje, ani neexistuje společně. Hm? No a my už nad to nemůžeme jít. Právě to je omezení myšlení, ty čatůško, ty vymír mukta, hm? to, co je skutečné, to nemá tyto čtyři doslova omezení. To nemůže ani existovat, ani neexistovat ani existovat a neexistovat, ani neexistovat ne neneexistovat společně. No a my už nad jakoukoliv spekulací, my máme, my se k tomu nedostaneme. Hm? No a tím pádem, my máme vlastně stejné myšlenky, jsou na základě i vlastně teravádový Písma, když otevřené e, e, Samyurta Nikája, to je déva Samyurta. E, deva se snaží hm, pochopit svět tím, že e, má nadpřirozené, e, déva mají nadpřirozené e, schopnosti, a on letí, letí, letí, letí, letí a žádného konce nedosahuje. No a ptá se Budhy, jak může dosáhnout konce světa, jestli svět je konečný nebo jestli svět je nekonečný. No a Buddha mu právě vysvětluje tohle, že to, co je skutečnost, my nemůžeme na základě myšlení pochopit. Nemůžeme pochopit na základě ani myšlení, ani nemyšlení, ani čehokoliv, co se dá omezit. My musíme použít to, co je nad omezení myšlení. No, a teď jsme vysvětlili hm, tu první část, která vysvětluje vlastně, jak pochopit naši zkušenost na základě mysli, která je takovost. Ať takovost ve smyslu nerozlišování, tak i takovost ve smyslu rozlišování. Když už takovost rozlišujeme, musíme ji rozlišit na tom, na základě toho, že ona je prázdná vlastní podstaty a to, co je vlastní podstata, ty takovosti, to jsou právě ty činnosti které nejsou ani subjektem, ani objektem hm? zašpinění. No a to je ta vlastní podstata, hm? Jediná vlastní podstata, která existuje v naší zkušenosti, to je právě ta podstata prázdnoty, která je skutečná a kterou můžeme pochopit jedině, když správně nasloucháme, správně kontemplujeme o tom, co jsme naslouchali, a pak to realizujeme ve stavu samády, kdy se realita objeví. Výpadě, že můžeme použít šamatu a vypašanu společně. Této tradici šamata, skutečná šamata, my první praktikujeme na základě objektu, aby jsme na základě objektu vytvořili silnou, pevnou, bez bez rozptilování, hm? jinak tu realitu nepochopíme, hm? to je základ tak k tomu my nemůžeme hned meditovat na tom, co se nedá pochopit. My první musíme meditovat na tom, co se mysli uchopit dá. Hm? No a normálně je to je, podle tradice většinou je to dech. Hm? No a dech je obzvláště dobrým objektem, protože je, my ho chytáme, ale vítr se chytit nedá, protože je stále v pohybu. To, co chytíme jako dech a do čeho se pohloubíme, to je obraz dechu. A ten obraz dechu musíme v mysli vytvořit jedině, jestliže ta mysl má schopnost na základě Poůžeme rozdělká saty nebo smatity, nebo vdělá pozornost, vytváří, obdělá pozornost, vytváří neší schopnost, netylovat na objektu. Jestliže nejsme rozptýleni na objektu, pak my můžeme tu mysl, která je silná, pevná, my můžeme obrátit na místo samotnou, aby jsme ji zkoumali, že ten objekt, který z ní vychází, ten obraz, který z ní vychází, ten symbol, který z ní vychází, je kdy bude hm? závislí na kontinuitě naší mysli. A ta kontinuita naší mysli je nestálost. Ta nestálost má svoji podstatu v tom, co se nemění. A to je ten princip budovství, ta Agatha Garba, který je zakryt, protože právě my bereme naše myšlení jako něco, co. Eh, je skutečně objektivní. Ale naše myšlení vždycky bylo a vždycky bude subjektivní. No a to je jasné ve vědě, to je jasné v psychologii, to je jasné v našich představách, které se stále mění. Ale ta skutečnost, která je skutečná, to se nedá myšlením pochopit. A myšlení je to, co omezuje. To je čínské myšlení v taoismu. Hm? To, co je tao, protože nemáme tao, říká Tao Te Ching. Proto potrebujeme, potrebujeme morálku, protože nemáme tao, protože nemáme morálku, potrebujeme spravedlnost, protože nemáme spravedlnost, potřebujeme rituál. Hm? Pokud nemáme rituál, tak my se do té spravedlnosti nedostaneme. A když se nedostaneme do spravedlnosti, nedostaneme se do morálky. Když se nedostaneme do morálky, nedostaneme se do toho, co je nad rozdělování. Hm? No a... Čili eh, tu skutečnou mysl, která je podstata mysli, která se nazývá takovost, která se nazývá tělo darmy, která se nazývá skutečnost tak, jak je, hm? tu eh, nemůžeme poznat jen na základě toho, že. Chápeme tu mysl, která se nemění, ale my ji musíme poznat teď na základě mysli, která se mění. A ta mysl, která se stále mění, v čínštině se nazývá vznikání, mysl vznikání a zanikání. A v stejné slovo pro vznikání a zanikání je tež pro samsáru hm? no, skutečnost na základě vznikání a zanikání. Čili, aby jsme pochopili naši zkušenost, my potřebujeme pochopit to, co je nezničitelně čisté. To je podstata té mysli, která se nemění. No a to, co se stále mění, No to je samsárická mysl, která má objekt, která má formu, která má obraz. A na základě obrazu my ji vnímáme. Vnímání doslova znamená v čínštině uchopování obrazu. Udává smysl. My vnímáme na základě uchopení obrazu. A jelikož uchopíme obraz, my přijímáme skutečnost jakožto obraz. Ale ta skutečnost, jako, kterou přijímáme jakožto obraz, je e, není něco, co odpovídá skutečnosti tak, jak je. A skutečnost tak, jak je, je nedualistická. Dualismus pochází z myšlení. Hm? Jakmile mysl má obraz, který se snaží štit, no tak je vznikání a zanikání. Hm? To se nazývá samsára. A podle této filozofie, to, čemu se říká samsára, je na základě principu, Luna Budhy, Tathagata Garba. To luno Budhy je ve všech je princip myšlení. Ten princip myšlení nemá žádnou formu, kterou můžeme chytit, ale je zakryt naší nevědomostí, díky které my chytáme objekty, jako vlastně chytáme stín. My chytáme pouze obrazy objektu, tak jak je vytvoří naše semena minulých zkušeností v naší mysli. Hm? No a právě proto mysl je to, co vytváří svět v nedualistické filozofii, obzvláště nejen vytváří svět, ale přetváří svět. My můžeme tež myslí, svět pritvorit tak, že se stane čistou zemí. Hm? Na základě čisté moudrosti a pochopení čisté moudrosti. Bahájána je učení čisté země. Čistá země, to je naše mysl. Pro mě, naší mysli, žádnou čistou mysl ve světě v kosmu nenajdeme. Protože kosmos, svět je Pohyb. Pohyb je na základě pozitívního pólu a negativního pólu. Hm? Yin a yang. buddhismu na základě relativity. Čili na základě Tatága ta Garba, na základě principu budovství, na základě hm? mysli, která Reflektuje formy, ale žádnou formu nemá, je mysl, která vzniká a zaniká. Hm? Čili naše realita v této tradici nevzniká. Není něco, co je pouze je třeba vypráznit. Je něco, co existuje společně s nevědomostí. My jsme my bytosti, my jsme álája. A álája je míšení nevědomosti s moudrostí skutečné reality která se nazývá takovost. Ale takovost v nás je lůno a tágatu, které je zakryto nevědomostí. Hm? No a to je naše realita, a to je realita Alaya. Hm? A proto text vysvětluje, teď jsme vlastně na konci už vysvětlení, tím končíme. Hm? Text vysvětluje, že ta mysl, která vzniká a zaniká, vzniká a zaniká na základě principu budovství, který se nazývá Luno Tathagatu. A proto to, co se co vzniká a zaniká a místí se s tím, co nevzniká a nezaniká hm? a není s tím ani stejné, ani není od toho zdílné. To se nazývá v naší tradici, v tradici Tatága, ta Garba, to se nazývá Alaya. Hm? A to jsme my, protože máme jiné hm, semena, minulých zkušeností v naší mysli, no proto jsme rozdílné bytosti, rozdílná zrození. A my jsme zrozeni na základě té kontinuity mysli a ta kontinuita mysli je na základě našich minulých zkušeností. Hm? No a ta, je, princip budovství ten zůstává stejný, ale ta mysl, která se vzniká a zaniká, to je stále rozdílná podle bytosti a podle představ bytosti, podle reality, který si bytosti vytváří, čistou realitu, nečistou realitu, realitu uchopování, uchopování, my jsme jiné bytosti, protože jinak chápeme tu kontinuitu mysli. No, ale my nechápeme, že ta kontinuita mysl, mysli je všecko, co jsme, ty kontinuitě mysl, žádná bytost, která tam vnitří, skutečně není. Hm? No a právě proto my nechápeme hm? obsah naší zkušenosti, který je hm? smíšený na toho, co je věčné a toto věčné není. A to jsme my. A to je alaya, to je mysl, která bydlí ve světě. A ta mysl, která bydlí ve světě, závisí na tom, hm, jaký je manas, jaký je náš naš orgán myšlení. To se dozvíme později, co, jak se vysvětluje ten manas. To je individuální princip myšlení. Hm. Ten individuální princip myšlení pochází a je neoddělitelný od ty aláji a je neoddělitelná od principu myšlení. A podle tradice Zenu, která je vlastně založená na Lankavatara Sutra, právě ten alája a ta Garba je jedno. Není od sebe odlišné. Jenomže my to nevidíme, právě proto potřebujeme učitele, aby nám to ukázal, objasnil, aby nám dal instrukce, jak správně meditovat, aby jsme to pochopili, že naše realita se je smíšenina. Ta smíšenina, co jsme, to se nazývá álája, ale ten álája je neoddělitelná od toho principu, který se nemění. To, co se mění, to jsou ty objekty. A jestliže to chápeme, my se učíme nedualistické meditaci, žádný objekt skutečně neexistuje. to, co existuje, třeba pochopit. Hm? Tím, že nosluch tomu, co je skutečné to Kontemplujeme, no a že to realizujeme ve stavu hm? No a tím pádem když jsme měli ukončit. Dneska to bylo spíš než výklad, spíš to byla pozadí, které je neskutečně důležité, aby jsme pochopili, vlastně, kam nás tento traktát chce dovést. K tomu, že jestliže chápeme hm, naši nevědomost, naši nevědomost bude pro nás požehnáť. protože nevědomost je vždy tež eh, spojená s tím, co si musíme uvědomit. No a to je ten princip mysli. A tak se pomalu, pomalu dostáváme k procesu probuzování, hm, z, tak jak je vysvětlen. Hm v terivádové tradici, ale v této tradici zase úplně jinak, od konce do začátku. No a pak musíme zase studovat od začátku do konce. No a to studujeme na začátku na principu zašpiněné mysli, která se drží objektu, a na principu nezašpiněné mysli, která je vlastní podstata mysli. Tak podle dnešek asi takhle. Hm? No a e, příští týden pokračujeme, jako obvykle, v úterý, hm? to už budu zase doma na Sněhově, tak e, m, příští úterý pokračujeme ve stejný čas, ve stejnou dobu. A těším se na shledanou. Vám předáme zásluhy, jako obvykle, pro dobro všech bytostí, které by mělo inspirovat naši meditaci, naše pochopení buddhismu. A to je stejné v jakékoliv buddhistické tradici. Buda vždy učil v jakékoliv tradici, že skutečné probuzení je princip Utránosti těm bytostem. Je nejvíc, je jsou na aby my získali plné